Анголон, Сержголон, Анжеліка у галереях Лувру, частина 3, розділ 26. О Боже, я і без того вбита горем, а мені ще доводиться терпіти навколо себе всяких дураків. Якби не зобов'язання, які накладає на мене мій титул, я б викинулася з цього балкона, щоб раз і назавжди покінчити з таким життям, і ніщо б мене не втримало. Ця гірка тирада змусила Анжеліку вибігти на балкон своєї кімнати. На балконі сусіднього будинку вона побачила високу даму в нічній кофті, яка, опустивши голову на перила, уткнулася обличчям у хустку. До рядаючої дами підійшла фрейліна, але та замахала на неї руками немов вітряк. «Дурниця, дурниця, залишіть мене, я вам сказала. Через вашу дурість я ніколи не одягнена. Втім, мені все одно. Я в жалобі, і мені залишається лише живцем поховати себе». «Нехай я буду причесана, як опудало, подумаєш, яка важність!» Вона скуйовдила своє пишне волосся і підняла мокрий від сліз, красиве з аристократичними рисами, хоч і трохи важкувати обличчя. Їй було тридцять років. «Якщо пані Вальбон хвора, хто ж мене причеше?» – знову заговорила вона трагічним голосом. «Адже у вас у всіх руки такі незграбні, гірші залапи у ведмедя на ярмарку в Сан-Джермені!» – пані, – втрутилася Анджеліка. На цій вузькій вулиці в Сен-Жан-де-Люзі, де тісно стояли невеликі будинки, нині набиті придворними, балкони майже стикалися один до одного. Тому кожен мимоволі був обізнаний про те, що відбувається у сусідів. Хоча зоря тільки займалася, і небо було рожеве, наче анісовий лікер, місто вже гуло, як вулик. – Пані, – повторила Анжеліка, – чи не можу вам допомогти? – Я зрозуміла, що ви у скруті через зачіску. Зі мною майстерний цирульник. У нього є і щепці, і всілякі пудри, він у вашому розпорядженні. Дама витерла зім'ятою хусткою свій довгий почервонілий ніс і глибоко зітхнула. Ви дуже люб'язні, Люба. Так, звичайно, я приймаю вашу пропозицію. Сьогодні я не можу досягти від своїх людей ніякого толку. Прибуття іспанців привело їх у таку ажитацію, немов вони потрапили на поле битви у Фландрію. «Ну, скажіть, на ласку, хто він такий, цей король Іспанії?» «Король Іспанії», – засміялася Анжеліка. «Подумаєш, якщо все зважити, то його рід не може з благородства зрівнятися з нашим. Ну, не буду сперечатися, золота в них багато. Але вони харчуються ріпою і є нуднішими за ворон. О, пані, не розчаровуйте мене, я так захоплена, що побачу їх». Кажуть, король Філіп IV та його дочка-інфанта прибудуть сьогодні на іспанський берег. Можливо, у всякому разі я не зможу їх вітати, тому що мій туалет ніколи не буде закінчено. Наберіться трохи терпіння, пані. Я швидко одягнуся і приведу до вас свого цирульника. Анжеліка поспішно повернулася до кімнати, де панував невимовний безлад. Марго зі служницями догладжували чудову сукню своєї пані. Скрині та скриньки з коштовностями були розкриті, та Флоремон без штанців ползав по підлозі, з пожадливістю розглядаючи всі ці скарби. «Треба буде, щоб Жофрей сам підібрав прикраси до цієї сукні із золотої парчі», – подумала Анжеліка, знімаючи пеньюар і надягаючи скромну сукню, а поверх неї накидку. Франсуа Біне вона розшукала внизу на першому поверсі, де він всю ніч завивав тулузьких дам, подруг Анжеліки. І навіть служниць, які хотіли виглядати порядніше. Він не взяв мідний тазик на випадок, якщо доведеться голити когось із сеньорів. Скриньки, набиті гребінцями, щепцями, мазями та накладними косами. І разом із хлопчиком, який тягнув жаровню, за Анжелікою увійшов до сусіднього будинку. Тут було ще тісніше, ніж у будинку бабусі, віддаленої родички графа Депейрака, яка прихистила їх. Анжеліка звернула увагу на розкішні лівреї слух і подумала, що заплакана дама, мабуть, дуже важлива персона. Вітаючись з нею, вона про всяк випадок зробила глибокий реверанс. «Ви чарівні», – сказала дама важким голосом, поки цирульник розкладав на табуреці своє приладдя. «Якби не ви, я зовсім зіпсувала б собі обличчя сльозами». У ні, сьогодні плакати не можна», – запротестувала Анжеліка. «Що ви хочете, люба моя?» Всі ці розваги не для мене. Вона скорчила сумну міну. Хіба ви не помітили, що я в жалобі? Я щойно втратила батька. О, я глибоко співчуваю вам. Ми так ненавиділи одне одного і стільки сварилися, що це ще більше посилює моє горе. І як це жахливо носити жалобу під час свят. Знаючи злісний характер мого батька, я підозрюю, що він, недомовивши, вона закрила обличчя картонним ковпаком, який їй подав біне, оскільки він рясно настав посипати голову своєї клієнтки запашною пудрою. Анжеліка чхнула Я підозрюю, вирянувши з підка упака, закінчила дама, що він зробив це мені на зло. На зло? Що на зло, пані? Помер, чорт, забирай. Ну, гаразд, нічого не поробиш. Я прощаю йому. Щоб про мене не говорили, але в мене завжди була ніжна душа. І мій батько помер, як добрий християнин. Це для мене велика втіха, але мене обурює, що його тіло супроводжували в сен лише кілька гвардійців і священників, ніякої помпи, так у Бога Ви вважаєте це пристойним? Звичайно ж ні, відповіла Анжеліка, боячись, щоб не потрапити в халепу. Якщо цього дворянина поховали в сен отже він належав до королівської родини, або вона не зовсім правильно зрозуміла даму. Якби там я... Все було б інакше, повірте мені, уклала дама, гордо підвівши голову. Я люблю пишність і хочу, щоб кожному віддавалося відповідно до його рангу. Вона замокла, щоб поглянути себе в дзеркало, яке, стоячи на колінах, тримав перед нею француа Біне. Її обличчя осяялося усмішкою. Чудово вигукнула вона. Оце зачіска і личить, і приємна. Мила моя, ваш цирульник справжній артист. Тим більше, що я знаю, волосся у мене важке. «У вашої світлості волосся тонке, але пишне і слухняне», – відповів цирульник із глибокодумним видом. «Саме з такого волосся можна створювати найпрекрасніші зачіски. Правда? Ви мені листете. Я скажу, щоб вам заплатили стояків. Пані, ця людина повинна обов'язково завити малечу». Із сусідньої кімнати, де балакали фрейліни та покоївки, на силу витягли малят, які виявилися двома дівчинками-підлітками. «Це ваші доньки, пані?» – поцікавилася Анжеліка. «Ні, мої сестри, вони нестерпні. Подивіться на молодшу, у неї тільки є гарного колір обличчя. Так вона ухитрилася дати себе покусати мошкам, як їх там, комарам. І ось, будь ласка, вся набрякла. І ще вона без кінця реве». Мабуть, теж журиться по-батькові. Нічого подібного. Просто їй надто багато твердили, що вона вийде заміж за короля. Навіть називали маленькою королевою. А тепер вона в образі, що він одружується з іншою. Цирульник зайнявся дівчатками. А в цей час з возеньки сходів долинув якийсь галас. І на порозі з'явилася молода людина. Він був дуже маленького зросту, зі свіжим рум'яним обличчям над пишним мережевним жабом. На манжетах і під колінами в нього теж було кілька мережевних воланів. Незважаючи на ранню годину, одягнений він був із великою ретельністю. Кузина, сказав він марнерним голосом, я чув, що у вас є цирульник, який творить чудеса. Ах, Пилипе, такі новини до вас доходять швидше, ніж до будь-якої красуні. Але скажіть, принаймні, що я гарна. Молодий чоловік скривив свої товсті червоні губи. І, примруживши очі, оглянув кузину. Мушу визнати, що цей чарівник зумів зробити вас красивішою, ніж можна було сподіватися, зухвало сказав він, пом'якшуючи свої слова кокетливою усмішкою. Потім він вийшов у передпокій і, перегнувшись через поручні сходів, крикнув Дегіш, дорогий мій, піднімайтесь, це справді тут. У красивому молодому брюнеті, який увійшов до кімнати. Анжеліка узнала графа Дегіша, старшого сина герцога Деграмона, намісника Беарна. Той, кого називали Пилипом, схопив графа під руку і ніжно притиснувся до нього. «Ой, я щасливий! Тепер, напевно, ми з вами будемо причесані найкраще при дворі. Та Гілен та Маркіз Дюм'єр побіліють від заздрості. Я бачив, як вони в розпачі металися в пошуках свого цирульника» якого за допомогою тугого гаманця переманив варт. Цим уславленим капітанам королівських охоронців доведеться постати перед королем з колючими як шкірка каштана під боріддям. Він засміявся трохи верескливим сміхом, провів рукою по своєму свіжовиголеному підборідді, потім лагідним жестом погладив по щоці графа Дегіша, без жодної сором'язливості пригорнувшись до нього і дивлячись на нього важким поглядом. Дегіш самовдоволено посміхався, приймаючи ці знаки шанування без жодного збентеження. Анжеліка ніколи не бачила, щоб так трималися двоє чоловіків, і вона відчувала навіть якусь людську незручність. Мабуть, і господині дому це не до вподоби, бо вона раптом вигукнула. «Ах, Пилипе, будь ласка, не ніжнічайте тут один з одним. Ваша мати знову звинуватить мене в тому, що я потураю вашим хворим інстинктам». «З того свята в Ліонні, коли пам'ятаєте, ви, я і мадмуазель де Вільруа, переодяглися бреськими селянками. Вона замучила мене своїми докорами. І не кажіть при мені, що юний Пегілен у розпачі, бо я пошлю людину, щоб її знайшли і привели сюди. А ну я погляну. Чи не видно його? Пегілен – найблискучіший юнак з усіх, кого я знаю. І я обожнюю його. Шумно і швидко, як вона робила все – Жінка вибігла на балкон, але відразу позадкувала назад, притискаючи руку до своїх пишних грудей. «О, Боже, мій, це він! Пегілен?» – поцікавився юний сеньор. «Ні, той дворянин з Тулузи, що наводить на мене такий страх!» Анжеліка теж вийшла на балкон і побачила, що вулицею у супроводі косиба їде її чоловік, граф Джоффрей де Пейрак. «Та це ж великий лангедовський кульгавий!» – вигукнув Пилип, який у свою чергу приєднався до жінок. Кузино, чому ви його боїтеся? В нього ніжний погляд, ласкаві руки та блискучий розум. Ви кажете, як жінка, огидою сказала дама. Я чула, всі жінки від нього шаленіють. Крім вас. Я ніколи не була надто чутливою. Я бачу лише те, що бачу. А хіба ви не знаходите, що в цьому похмурому, кульгавому, та ще й коли він поруч зі своїм чорний, немов вискочивши з пекла мавром, є щось таке, що наводить жах? Грав Дегіш у розгубленості поглядав на Анжеліку. і навіть двічі намагався ставити слово, але Анжеліка зробила йому знак мовчати. Ця розмова дуже розважала її. «Ні, воістину, ви не вмієте бачити чоловіків очима жінки», – промовив Пилип. «Ви просто не можете забути, що цей сеньор відмовився схилити коліна перед герцогом Орлеанським. От і вся причина, чому ви так з'їлися на нього». Але ж він і справді виявив тоді нечувану зухвалість. У цей момент Жофрей де Пейрак звернув погляд до балкона, зупинився і, знявши капелюха з пір'ям, відважив кілька глибоких поклонів. Ось бачите, яка несправедлива поголоска, зауважив Пилип. Про нього кажуть, що він пихатий, і про те, хто ще може вклонитися з такою грацією? А ви що думаєте, мій любий? Цілком вірно грав де пейрак, де Моран славиться своєю галантністю, поспішно погодився Дегіш не знаючи, як припинити цю нетактовну розмову, свідком якої він став. А ви пам'ятаєте, який чудовий прийом він дав, коли ми були в Тулузі? О, навіть сам король був дещо вражений такою розкішшю. Втім, його величність виявляє найважливіший інтерес до дружини Кульгавого. Він хоче знати, чи така вона хороша, як говорить Чутка. Йому здається незбагненним, що можна любити... Анжеліка тихенько повернулася до кімнати і, відвівши убік француа Франсуа Біне, вщепнула його за вухо. «Твій господар повернувся і зараз вимагатиме тебе. І не здумай потішитися на ек'ю цих панів, бо я накажу задати тобі гарну тріпку. Будьте спокійні, пані, я зачешу цю юну мадемуазель і тихенько втечу». Анжеліка спустилася вниз і пішла до себе. Вона думала про Біне, він їй дуже подобався. І не лише тому, що він майстер своєї справи, і в нього бездоганний смак, але й тому, що цей досвідчений хитрий слуга мав свою філософію. До всіх аристократів, щоб ненароком не образити когось, він звертався ваша світлість. У кімнаті Анжеліка застала ще більший безлад. Жофрей, пов'язавши серветку навколо шиї, вже чекав свого цирульника. «Ну, пані моя, ви часу даремно не втрачаєте», – вигукнув він. Ви були ще зовсім заспаною, коли я вийшов дізнатись про новини та про порядок церемоній. А через годину я вже знаходжу вас у дружній бесіді з герцогиною Демон Пансьє та братом короля. Герцогиня Демон Пансьє – велика мадемуазель? – вигукнула Анжеліка. Боже мій, як же я не здогадалася, адже вона сказала, що її батька поховали у Сен-Дені. Роздягаючись, Анжеліка розповіла – яким чином вона випадково познайомилася зі знаменитою Фрондеркою, старою дівою королівської крові, яка після недавньої смерті свого батька Гастона Орлеанського стала найбагатшою спадкоємицею Франції. «Значить, ці дві дівчинки, її зведені сестри Девалуа і Далансон, ті, що понесуть шлейф королеви під час весільної церемонії, Біне причесав і їх», – подумала Анжеліка. У кімнату захекавшись, влетів цирульник і одразу ж почав намилювати підборіддя своєму господареві. Анжеліка стояла в одній сорочці, але зараз це нікого не бентежило. Настав час вирушати на аудіженцію до короля, який зажадав, щоб усі запрошені дворяни з'явилися вітати його сьогодні вранці. Потім, коли всі будуть поглинені зустрічу іспанців, французам нема часу представлятися одне одному. Маргарита, затиснувши в роті шпильки, надягала на Анжеліку першу спідницю з важкої золотої парчі, потім другу тонку, як павутиння, із золотого мережева, малюнок якого відтіняли дорогоцінні камені. «То ви кажете, що цей жіночий юнак – брат короля? – спитала Анжеліка. Він так дивно тримався з графом Дегішем, наче закоханий у нього. О, Жофрею, ви справді думаєте, що вони? – це називається любов'ю Італійською, сміючись сказав граф, наші сусіди по той бік Альп настільки витончені люди, що їх уже не задовольняють природні насолоди. Ми завдячуємо їм, щоправда, відродженням літератури та мистецтва, та ще й шахраєм-міністром, спритність якого часом виявляється дуже корисної Франції, але від них проникли до нас ці дивні звичаї. Шкода, що вони припали до душі єдиному братові короля, Анжеліка спохмурніла. Принц сказав, що у вас лагідні руки. Цікаво, коли він стиг це побачити? Боже, мій маленький брат короля вічно липне до чоловіків. І, можливо, він попросив мене виправити йому комір чи манжети. Він не пропустить нагоди, щоб його доглядали. Він говорив про вас так, що мені мало не прокинулися ревнощі. Душенько моя, якщо ви тільки дозволите собі хвилюватися, то дуже скоро ви поглинете з головою у інтриги. Двір – це величезне липке павутиння. Ви загинете, якщо все прийматимете близько до серця. Франсуа Біне, який, як і всі цирульники, любив поговорити, втрутився в розмову. Я чув, що кардинал Мазаріні потурав нахила маленького брата короля, щоб він не викликав підозр у Людовіка XIV. За розпорядженням кардинала Мазаріні хлопчика одягали дівчинкою, та його друзів змушували одягатися так само. Якщо він брат короля, значить завжди боятимуться, що він почне влаштовувати змови, як покійний герцог Гастон Орлеанський, який був просто нестерпним. «Аж надто суворо ти судиш про своїх принців, цирульнику», – зауважив Жофрей де Пайрак. «У мене, месіре графе, немає іншого багатства, крім власної мови та права бовтати нею. Брехня, я зробив тебе багатшим за королівського цирульника. Істинна правда, месіре графе». Але цим я не хвалюся. Пробуджувати до себе заздрість було б нерозсудливо. Жофрей де Пейрак занурив обличчя в тазик з рожевою водою, щоб освіжити шкіру, що горіла після гоління. Через численні шрами ця процедура завжди тривала довго і вимагала обережності. І тут незамінною була легка рукабіне. Граф скинув халат і почав одягатися за допомогою Камердинера та Альфонсо. Анжеліка тим часом уже одягла корсаж із золотої парчі і тепер стояла нерухомо, поки Маргарита прикріплювала шамізетку справжній витвір мистецтва з шовку та філігранного золота. Золоті мереживо блискучою піною огортали її голі плечі, надаючи ніжній шкірі прозорість порцеляни. Щоки, що горіли м'яким рум'янцем, трохи підфарбовані вії та брови хвилясті, що відливали, як і сукню золотом волосся, Безтурботна ясна глибина зелених очей, ось що побачила Анжеліка у дзеркалі, і вона сама собі здалася якимось незвичайним божеством, створеним лише з дорогоцінних матеріалів – золота, мармуру і смарагдів. Раптом Марго, скрикнувши, кинулась до Флоримона. Малюк уже тягнув до рота діаманту шість карат. «Жофрею, що мені вдягнути з прикрас? Перли, мабуть, надто скромні, діамант різкий. Смарагди!» – відповів він. Вони підходять до ваших очей. Одне лише золото крикливе, та й блиск його трохи холодний. Ваші очі пом'якшують його, вдихають у нього життя. Одягніть сережки та смарагдове намисто. А ось скілець одне-два, можливо, з діамантами. Анжеліка схилилася до футлярів із коштовностями, поглинена вибором прикрас. Вона досі ще не переситилася ними. І щоразу цей достаток викликав у неї захват. Коли вона підвела голову, граф депирак прикріплював шпагу до своєї посипаної діамантами перев'язі. Анжеліка довго дивилася на нього, і несподівано, ніби тремтіння пробігло її тілом. А знаєте, герцогиня Демон Пансьє частково має рацію. У вас справді є щось, що наводить жах, сказала вона. Мені все одно не приховати своєї потворності, відповів граф. Якщо я одягатимуся, як усі королівські франти, у мене буде смішний і жалюгідний вигляд тому я підбираю туалет, який мені личить. Анжеліка глянула на його обличчя. Воно належало їй. Вона пестила його, вона знала на ньому кожну зморшку. Вона посміхнулася і прошепотіла. «Кохання моє!» У костюмі графа поєднувалися кольори чорний та срібло. Під плащем із чорного муару, обробленим срібними мереживами, які були прикріплені діамантовими застіпками, піднівся камзол з срібної парчі, з вишуканими чорними мереживами. З тих же мережів були волани, трьома рятами спускалися до колін з-під чорних оксамитових рингравів. Пряшки на туфлях були із діамантами. Шийна хустка не звисала у вигляді жабо, а була зав'язана широким бантом і теж розшита діамантами. Пальці графа прикрашали персні з діамантами, і лише один перстень був із величезним рубіном. Граф одягнув м'якого капелюха з білим пір'ям і поцікавився, чи взяв Куасіба подарунки, призначені королівській нареченій, які він повинен вручити королю. Куасіба стояв на вулиці біля дверей, викликаючи захоплення роззяв. На ньому був оксамитовий камзол вишневого кольору, широкі турецькі шаровари з білого атласу та такий самий тюрбан. Усі пальцями показували на нього і на його криву шаблю. На подушечці він тримав чудову червону сафянову скриньку, оббиту золотими гвоздиками.